Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu ələyə əşraf-ül-ənbiyyə vəl-mürselin. Nəbiyyəna Muhammedin və alə əlihə və sahbəyə ecməin. Amma ba'd, Aziz müsəlman kardaşlarım, hemşəki cümhamınıza Allah'tan korkmağı, takvalı olmağı nəhzək edirəm. Yəni Beqara Suresinin tefsiri devam edir. Bu Allah 200 11-ci ayədə buyurun ki: "Səl İsrailə kəm ətəynahum min ayetin bayna. Və mə yubəddil ni'matəllahi min bə'di mə ca'at. Fə inna Allaha şədidul İsrail oğullarına soruş ki, biz onlara nə qədər açıq-aydın ayələr, möcüzələr verdik. Hər kim üzünə Allahın neməti gəldikdən sonra onu dəyişdirərsə, Allah şiddətli cəza verəndir dəyişdirərsə dedikdə işte burada Allah Subhanahu taala küfr edərsən demək istəyir. Təfsirdə Əbül Əliyyə rahimehullah bir şey o mənübə deyil, dəyişdirərsə yəni Allahın nemətinə küfr edərsə Allah ona şiddətli cəza verər. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ru'in al-laziina kafarul hayatu dunya wa yisxaruna min allaziina amanu wallaziina taqau Allah yar zokundan yeşə, o qəxayrı hisəl. Dünya həyatı küfr edənlər üçün gözəlləşdirildi. Dünya həyatı kafir olanlar üçün gözəlləşdirildi. Onlar iman gətirənləri məsxərəyə qoyurdular. Halbuki mütəqilər liamət günü onlardan üstün, yaxud üsttə olacaqlar. Allah istədiyi kəsə hesabsız ruhuzu verər. Onlar oradan da dünya malına bağlanıb. Dünya malı üç yaşayırlar. Ve Peyğambar Salas deyir ki, Adem evladı bir malım, malım, yəni var dövlətim, var dövlətim. Halbuki onun heç bir var dövləti yoxdur. Nəyi var? Yalnız o əlində olanı ya yeyir, sonra pusulub gedir, Yə geyir, sonra o köhnəlir, ya da səbəqə verir, xərcləyir, o da gedir. Heç nə qalmır əlində. Bu da onun fəni olmağına dəvarət edir. Və bu var dövlət kez yes hər bir insanı tərk edir. İnsan qəbrə qoyulduqda var dövlət onunla bir qeydə qoyulmur. Vardövlət bu dünyada qalır. Səltənət, mülk Sahibi yalnız və yalnız Allah s.ə.q. edir. Hər şey ona nəxsusdur, onundur. Hər şeyin sahibi odur. Hətta bizim bədənimizin ruhu, hər bir şey ona nəxsusdur. Başqa ayədə, Allah s.ə.q. Biraz da bu mənanı, bu ayənin mənasını açıqlayır. Məhl Sürəsi 4-cü ayədə buyurur ki, İnna alləzine lə bil əkhirati O kəs dər ki, axirət gününə iman gətirməyir, artıq burada qeyd edir ki, ahirət gününə iman gətirməyənlərdir. İman gətirməyir, onlar üçün əməllərini güzəlləşdirdik. Zina edir, elə bilir ki, yaxşı iş görür. Oğuldu qəbir, elə bilir ki, yaxşı iş görür və s. Yaramaz işlər görür, elə bilir ki, yaxşı işlər görür. Həmsinin Fatır Suresi 8-ci ayda Allah Subhanahu Teala deyir ki Əfə mən züyün ələhu əməlih fə rə'ahu həsənən fə inə Allah yədillü mən yaşayam. Görmürsən muhəkəs ki onun əməli onun üçün gözəlləşdirildi, o elə bilir ki, yaxşı iş görür. Sonra da deyir ki, əbəttə Allah istədiyini azdırar. İstədiyini azğımlığa salar. Azğımıza da insan ancaq və ancaq öz istəyi ilə, öz niyyəti ilə düşə bilər. Allah-u Teala heç kəsi azğınlığa salmır. Əgər ilk əvvəl azğınlığa salan Allah olsaydı, zülm etmiş olardı. allah heç kəsi zülm etmir. İnsan özü azğınlığa can atdıqda, Allah da onun yolu yönəlir. O yolda hətta müvəffəqiyyətə də gətirib onu çatdırır. Amma onun axırı onsuz da cəhənnəmdir. İstədiyi yolu onu yönəldir sonra isə cəhənnəmə vasil edir. Sonra Allah-u Teala deyir ki, E, Allahdan qorxanları müttəqilər onlardan üstə olacaqlar. Yəni, cənnətdə. Cənnət üstə olacaq, cəhennəm üçün altıda. O sırad körfüsü güvar. O körfü tükdən də nazik, qılıncdan da iti bir körfüdür. Körfünün üstündən keçib cənnətə gedəcəklər. Altı isə cəhennəm olacaq. Bu mənada da ola bilər, yaxud ikinci təsir gəlir ki, Allah yanında onlar onsuz da kafirlərdən üstündürlər. İkinci mənada da ola bilər. Haqqı sapsız da ruzu verməsi Allahın o deməkdir ki, Allah-ı Allah heç kəsin əməllərinə ehtiyacı yoxdur. O ruzunu onlara əvəzsiz, əvəzini istəmədən verir. Heç bir hesabsız. Görmürsünüz ki, Allah-ı Allah ruzunu müminə də verir, kafirə də. Halbuki o kafir Allahın küfridir. Allah şərik koşur amma yenə də onlara ruzu verir. Hadislərin birində gəlir ki, Allah nə qədər səbirlidir, nə qədər səbirlidir. Ona ıqlar qoşurlar, küfr edirlər, şəriq qoşurlar, yenə də onlara rozu da verir, ıqlat da verir, nimətlər verir. Sonra Allah s.ə. buyurur ki, Kənən nəsi ümmətən vəxidətən fədaəsəlləhu nəbiyyinə mubəşşirinə və munzirin. وأنزل ما هو الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين نوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ضاغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لم يختلفوا فيه من الحق بإذن الله insanlar vahid bir ümmet idiler Tefsirde de denir ki İbn Adəm aleyhissalam yeryüzünü gəldikdən sonra on əsr insanlar tövbif üzərində olub. Ancaq Allaha ibadət edib ilə şəriyyətlərə haqq, şəriyyət olub, heç bir şirk, küfür olmayın. Ondan sonra şeytanlar insanların yanına gəlib onları yoldan azdırmağa başladılar və insanlar yoluna azdılar Allah şəriyyət qoşmağa başladılar və Allah ilk elçini, Rəsulu Nuhu Sallamı göndərdi. Göndərdi ki onlara Allah'ın rəhbəniyyətini başa salsın. Sonra deyir ki, onlar itilafa düşdülər. Allah da müjdə verən və qorxudan Peyğəmbərlər göndərdi. Əmin o Nuhaliyyə səlamına, sonra indiyə qədər, yəni Məhməz Əlsələmə qədər Peyğəmbərlər göndərdi. Onlarla birlikdə haqq olan kitabı nazir etdi. Kitabı dedikdə kitablar qəst edilir. Yəni, hər Peyğəmbərə Allah kitab nazir etmişdi. Onlardan yalnız dördü bizə məlumdur. Nazir etdi ki, o insanlar arasında onların ixtilafa düşdüşləri şey barəsində hökm etsin. Yəni, Allahın nazir etdiyi kitab o insanlar arasında ixtilafa düşdüşləri məsələdə hökm etsin. Allah-ı Allah başqa də qayədə deyir ki, İntənəzətun fişey infəradduxu ilə Allah və rəsuli inkuntuntun təumununu billəh və ləv ləx Əlasıq bir şeydə ixtilafa düşdü, ixtilaf etsəniz onu Allaha, yəni Allahın kitabına və Qurana və Peyğəmbərə, yəni sünnəyə qaytaram. Sözsüz ki, əlbəttə əgər Allaha və axirət iman gətirirsinizsə belə edin. Allaha və axirət günlə iman gətirmeyənlər on tamam, başqa şeylərə qayıdırlar. Başqa şeyləri özlərinə hakim tuturlar. Sonra bir bunda isə yalnız kitab verilmiş kəslər özlərinə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı zülüm və həsəd üzründən ixtilaha düşdülər. Onlara kitab verildi, Peyğəmbərlər də göndərildi. Lakin, ixtilaha düşmək elərinin səbəbinə baxın. Zülüm bir də həsəd. Paxıllıq həsəddən bir-birinə zülüm etdilər və ixtilaha düşdülər. Bu səbəbdən ixtilaf etdilər. Halbuki onlara nə qədər kitablar, nə qədər Peyğəmbərlər göndərilmişdir. Allah iman gətirənləri öz izni ilə onların İhtilafta oldukları Hakk'a yöneltti. Yani o oldukları meseleden Çıxarıb, Hakk'ı onlara gösterdi, Hakk'a yöneltti. Allah istediği Kesin düz yuva yöneldir. Bu ayıya uygun, yani bu ayıya okşar. Peygamber sallallahu aleyhi <ala2> <gülüyor> ve sellemin duası var. Deyir ki Allahümme Rabbi Gibril, Rabbi Gibril, Fatiha, Fatiha, Alim, <ala2> Al-Gaybi, <gülüyor> Al-Şehada, innaka tahtakimu bayna ibadika fi ma kanu bihi ikhtilafu ihdina li mukhtalifaminna haqqi bi'iznik fihi min al-haqqi bi'iznik innaka ta'tima mantsa wa ila sirati al-mustaqim ay jibrayil wa mika'il wa israfilin rabbivan ve yeri yaradan ağaçlarda ve gizlinde olanı bilen yani E, sən sən ixtilafda olan məsələlər barədə doğru hökm verən, haqqə yönələn, onun ixtilaflı məsələlərdən çıxarıb doğru yola yönəlt, haqqə yönəl. Doğrudan da sən, sən o doğru yola yönəllən. İbn Abbas rəziyallahunun anh, narımə deyir ki, xadəmə əs-salamdan müəli əs vaxtına qədər insanlar ki, o 10 əsr təvhid üzərində idilər, onlar hamısı müsəlman idilər. Müsəlman <Gülüyor> bunu həmçinin Ubey ibn-i Ka'b radiyallahu da deyil, deyil insanlar Adəm aleyhissalamın dövrünə ta Nuh aleyhissalamın dövrünə qədər tək Allah'a ibadət edən müsəlmanlar idilər. Hər dəfə ixtilafa düşdükcə Allah onlar üçün kitab və elçi göndərdi. Onların ixtilafa düşməklərinin səbəbi deyə aydın oldu sizlə zülüm və həsət hücbatından. Halbuki o cür açıq aydın dəlinlər gəlmişdi. Onlar gərək, ixtılağa düşməyirdilər. Burada da doğru yol deyildikdə, Allah sağlı ki, istədiyini doğru yola yönəlir, yəni onları şübhələrdən, ağrınlıqdan və fitnədən uzaq edir. Ha, bu üç şey qəst edilər şühtələrdən, ağzğanlıqdan və bir də fitnədən onları uzaq edir. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Əm hasibtun entadxulul jenne fa, və lamma ya'tikum mesalullezina xalav min qablikum, massathumul ba'sa'u waddara'u və zulzihu hatta yaqula ar-rasulu walllezina ma amanu ma huma kanafurullah. Əla inna naxra'allahi qareeb." Elə cümə edibsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başına gəlmədən, sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız. Yəni imtahan keçmədən, məşəbbək başımıza gəlmədən cənnətə daxil ola bilərsiniz. Axı cənnətə aparan yolun ətrafı çətinliklərlə doludur. Onlara elə sıxıntı, yoxsulluq və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, Hətta Allahın göndərdiyi elçi, onlarla olan müminlər, Peyğəmbər səsələnə deyilcə olan müminlər, Allahın kömək nə vaxtdır, nə vaxt gələcək, dedilər. Həqiqətən Allahın kömək yaxındır. Allah səsələnə Peyğəmbərinə və onun yolunda olaraq kömək etdi, doğrudan da kömək etdi. Lakin onları imtihana da çəkdi. Kimisini öldürdülər, kimisini sıxandı. Ə, sıxışdırdılar, əziyyət verdilər, döydülər, kimisini qovdular. Məqəqəmbə səxələn belə çətinlikləri görərkən onlara təskinlik vermək üçün deyir ki, sizdən əvvəlkilərə də belə əziyyətlər verilmişdir. Hətta sizdən əvvəlkilərlə birini yətirirdilər, bastırırlar yerə, sonra müşahla iki yerə görürdülər. Amma dinindən dönmürdü ki, dönmürdü. Başqa ayələ də Allah s.ə. deyir ki, Muhasibe الناس an yutrak an yikulu amanna ve hum la yeftanun ve laqad fetanna allazina min qablihim fe la ya'lam anna Allah fe la ya'lam anna Allah allazina saduku ve ki biz iman getirdik demekle onları Əlbəttə olunacaqlar. Onlardan əvvəkiləri də imtihana çəkmişdik. Fikir verirsiniz. Bir dənə də Allah s.ə. imtihana çəkib. Və ən böyük imtihan Peyğəmbər s.ə.vələm üçün olur. Abbaq radiyallahu anh gəlir, görür ki, Peyğəmbər s.ə.vələm namaz bılır. Müşürçülərdən də biri İbn-i Müneyt adında bir onun boğazını ip salıb boğur. Ki, namaz qılmasın orada. Gəlir Əbubat radiyalarını atır onu qırağa və deyir ki, siz Rəbbim Allahdır deyən adamı Rəbbim Allahdır dediyinə görə öldürəcəksiniz. Ancaq bir ki, All Allah bizim Rəbbimizdir. Buna görə bizi öldürəcəksiniz. Və Allah s.ə.vələ doğru danışanları da tanıyır. Ayələ buyurur ki, doğru danışanları da tanıyır, yalan danışanları da. <coughs> Xəbbəb ibn-i Arad rədiyəllərin hə Gəlir Peyğəmbər s.ə.v'nin yanına və şahid edir. Şahid edir ki, bizə əziyyətlər verilir, bəs nə vaxt Allahın köməkə gələcək? Allaha dua et ki, Allahın köməkə gəlsin. Allah tam bizim üçün kömək diləməyəcəksən və Rasulullah s.ə.v burada ona deyir ki, sizdən əvvəl mömin insanlar yaşamışlar ki, Onlara nə qədər əziyyət verirlər, dinindən dömürdülər. Onlardan birisini gətirib, yerə bastırıb, müşarla iki yerə verirdilər, yenə də dinindən dömürdü. Bəzilərini dəmir-daraqla bədənində olan bütün əti sünniyə qədər darayıb, çıxarırdırlar, əti sıyırıb, qoparırdırlar bədəndən yenə də dinindən dömürdü ki, dömürdü. Və Allahdan da istəyir, Allahdan da təmənnə edirəm ki, Allah Sizin üçün də sabitlik, sizə sabitlik versin, dininizdə sabit olasınız. O vaxta qədər ki, Sənay şəhərindən hədramota qədər bir yolcu tək başına gedəcək və heç kəsdən, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayacaqdır. Müsafir o şəhərdən, Sənay şəhərindən hədramota qədər tək başına gedəcək və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayacaqdır. Lakin siz Tələsən bir qömsünüz. Çox tələsirsiniz. Allahın köməyinin gəlməsini tez istəyirsiniz. Allah s.ə. də özü istədiyi vaxt o köməyi sizə göndərəcək. Əzab döyükündə Peyğambar s.ə. onun sahabələrinə elə bir çətinlik sıxıntı gəlir və onlar da Allahdan diləyirlər Allahın köməyi nə zaman gələcəkdir. Sonra Allah s.ə. deyir ki, yəsaruluna ki nəyə xərcləyirlər. Hər nə qədər xeyir xərcləsən, o, valideynlərinə, qohumlarına, yetimlərə, miskinlərə və yolagəçilərə olsun. Hər hansı bir xeyir xərcləsən, Allah onu biləndir. Səndən Allah yolunda nə xərcləyəcəklərini soruşurlar. Möminlər, Allah yoluna nə xərcləyəcəklərini səndən soruşurlar. Dey: Xeyirdən, yəni vaidiyinlər, qovmaqraba, yetimlər, kasıblar və pulu qurtarıb yolda qalan yolçular, müsafirlər üçün olmalıdır. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Görün, necə maraqlı ravayətdir. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün sahabiləri ilə birgi oturur və onlara verir ki, Allah yolunda sədəqə verin, tasadda qun. Allah yolda səbəqə verin. Və onlardan biri deyir ki, Ya Rasulullah, mənim bir dinarım var. Mənim bunu nə edir? Deyir ki, bunu özüm üçün xərclə, özünə. Bir, mənim başqa bir dinarım da var. Bir, onu da həyat yoldaşım üçün xərclə. Bir, də üçüncü bir dinar da var. Bir, onu övladın üçün xərclə. Bir, birisi də var, yenə bir dinar var. Bir, onu da xidmətçin üçün xərclə. Bilməndə bundan da artıq var. Deyir onda, özün bilərsən. Kimə xərcləyirsən, xərclə. Kimə istəyirsən, xərclə. Və başqa rəvaətdə gəlir ki, Rasulullah s.a.v deyir, umməkə və əbəkə və uxtəkə və əxəkə sümmə ədnəkə ədnəkə Anan üçün, atan üçün, bazın üçün, qardaşın üçün, sün, sonra da sənə yaxın olanlar və yaxın olanlar üçün öz malından xərclə. Bu rəvaətlər onu göstərir ki, Birinci ilk əvvəl müsəlman öz validələri üçün, malından öz validələri üçün xərcləməlidir. Sonra özü üçün, həyat yoldaşı üçün, ailəsi üçün, bacıdardaşı və yaxınları üçün xərcləməlidir. Və qətədə rəhimə Allah deyək siz nə xərcləyirsiniz səhvvarda ürətdən? Artıq Allahın yanında, yəni dərgahında bunlar hamısı qorunub saxlanır, yəni yağılır Allah sizə şükür edəcəkdir. Yəni, bunun əvəzini sizə veriləcəkdir. Elə bir şey yoxdur ki, Allah onun mükafatını daha xeyirli mükafatla verməsin, əvəz verməsin. Elə bir şey olubunməz. Allah-ı mütləq sizə onun əvəzini daha xeyirli olanla verəcəkdir. Sonra Allah-ı buyurur ki, Qutib aleykum l-qitəlu və huvə kurhul ləkum və əsə ən təqrahu və huvə xayru ləkum Əsən tuhibbu şeyən və hüvə şərru ləkum və Allahü yələm və entüm lə təələmün Sizin xoşunuza gəlməsə də Vuruşmak Cevab sizə vacib edildi Allah desin ki Xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirlidir Allah desin ki Sevdiğiniz bir şey sizin üçün zərərlidir Allah bilir Siz bilmirsiniz Abu Huray radıyallahu dəyə ki Hər zaman cihat olmur. Onda bu ayəni necə başa düşəyik? Bunda necə əmən edək? Peyğəmbar s.ə.v-in hədisini gətirir. Rəsullahi s.ə.v-i deyir ki, Mən mətə və ləm yəğzü və ləm yuhəddis nəfsəhu bi qazbin mətə alə şəhvədin Kim? Cihatda iştirak etmədən ölərsə, yaxud onu arzu etmədən öləsə nifaqın bir Şöbəsi, yəni nifakdan bir e, az ölmə, yəni az bir isim təsirlənmiş halda ölüm gedər bu dünyada. Yəni tam münafiq olmaz, münafiqlər zənnənin dibinə düşür. Lakin nifakdan onda əlamət olar. Nifak, nifak əlaməti ilə bu dünyadan köçüb gedər. Və əlbəttə ki, Peyğəqəndər Sallisəlləm də yatağında vəfat edib. Abubakar da onlar Osman da Osmanda 50 də. Amma onlar Allah yolunda vuruşub ölmək arzusu mədd edirlər. Umar Məxəddabın duası məşhur duadır. Qeyrə Allahum nəzukni şəhədətan fi Allahım sənin yolunda şəhid olmağa mənə nəsib et və elə ki peyğəmbərin şəhərində vəfat edim. Dəyişməyən bir yerdə vəfat edim və şəhid olum. Sonra Şəmkədə Rahimə Allah deyir ki Allah s.ə. burada deyir və huvə xayru ləkum Bu sizin üçün xeyirlidir. Amma bu xeyrin nə qədər olduğunu göstərmir. Başqa ayədə isə deyir ki fə Fa inkəriqdümuhunnə fə əsə əntəqrahu şey ənvəyə cələllahi fiyhi xayran kəsirə Ola bilər, sizin neysə xoşunuzda gəlməsin. Ancaq Allah dağla sizə xoşlamadığınız şeydə çoxlu xeyir nəsib edir. Artıq göstərir ki Sizin zahirdən ola bilər neyse, xoşunuza gəlməsin. Amma Allah orda sizin üçün çoxlu xeyir hazırlamışlar. Ona tərəf canatın, ona tərəf tələsin. Sonra Allah s.ə.ə. zələnək əni şəhri l-hərami qitalun fiyhi qül qitalun fiyhi qəbər. Və səddün əni səbililləhi və qufrun bihi və nəsiril hərami və fərcə əhrihi minhü əkbar əndə والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يقتد منكم اندينه وفيمت وهو كافر فاولئك حبست اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب فيها خالدون سندن حرام ayında vuruşmak hakkında soruyorlar onda yani bu ayet ayında Amma insanları Allah yolundan safdırmaq, ona küfr etmək, yəni Allaha küfr etmək, müsəlmanları məscid harama buraxmamaq və onun sakinlərini oradan çıxarmaq Allah yanında daha böyük günahtır. Bir şey verirsiniz? Daha böyük güna. Fitnə, yəni şirk-küfür qətildən də böyük günahtır. Keçən dərs başa saldım ki, vuruşmaq orada Cünahtır. Amma şirk etmək, küfr etmək daha böyük cünahtır. Və səhə edir deyir ki, daha böyük cünahın qarşısını almaq üçün daha, daha aşağı olan bir günaha etmək olar. Yəni, haram ayda, haram olan bir yerdə vuruşmaq olar. Ki, daha böyük haramın qarşısını alasan. Bu də ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhəm vuruşdur. Bəzi alimlər də de deyir ki, bu ayə başqa ayə ilə nəsə edilmişdir. Doğrudur, hamısı bu nəsqi iddia etmir, amma başqa alimlər var ki, deyir ki, bu ayə başqa müşrikləri harada tapsanız öldürün ayəsi ilə nəsxə edilmişdir. Və müsəlmanlar orada bir nəfəri müşriklərdən birini öldürürlər və müşriklər müsəlmanlara deyirlər ki, haram aylarda filan kəsi öldürdünüz və bu zaman bu ayə nazıya edilir Allah Subhanahu bu ayəni nazil edir.